أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رب, رب العزه د خپل د دین د پوهی د پارا مونږ او تاسو راځم کړیو په دې باندې د رب العزت ډېر شکریا دا کول پکار دی ځه فتنو په دې دور کې او بیا داسې دور چې شیطان هر طرف ته خپل جالونه خواره کړي دي هغه خپل کوشش کې لګیا دی لیکن شیطان یو خبره کړي و چې کلی دا الله نه ل دغستو الله ن محوللتغستو الله را ب لزت ته و چې الله ما له محوللت را کې د قیام ته اللہ را بولیدت و تویی ٹک دا ما تالا محلت در کو نشیطانی او خبر و اکلا جزا بستادا بندگان دادی عدم علیہ السلام زریت دادا بچی دادا اولاد نارینا زنانا در قیامت پوری چی اخیری بنی آدم اخیری انسانی زب آغا گمراکوم زب خطاکوم زب دنیغی لارینا گمراهی لاری زرفتا را را رو ماو کوشش بکوم شپا و رز پا غبانده و سره دا خبر اکلا الله باده کم من هممل مخلینستاغ بندگان چې دي چا مخین دي شرق په ک شته ببدت په ک شته هغې زما اوس نه چلږي دا مخینڅوک دي دا غ خلک دي چې هغه د الله کتاب ته ناستي او غي د شیطان هغه چالو نه شیطان هغه منسوبي او د شیطان هغه ارادي د قرآنی کریم پاوره دو سر هغه ارادي شیطان چې کمی د انسان د پاردي هغه او په جکلا هغه توپته ولې چې زما دا دشمن زما د تباک اولو د پاره او زما د گمراه کولو د پاره دا قسمه اراده ده هغه بیا ځان داری نو بچکی او ځان ساتي زمونږ استاد خو خوش قسمت دي چې مونږ داسې ماحول کې راج وشیو د الله کتاب تناسيو شیطان وړې زیات خفئی ډیر زیات باغبان دی په ماتمي او ډیر زیات ذلیل او رسوا شوی وای لکه پدیبا نه هغه ډیر درد رسی او ډیر تکلیف رتي یو ناري نازانانا دا لح دی کتاب تکینی زمونږ درس کې زموند ترجمه سبق راوانو نن زمونږ سبق دی ته حیا تول الله یاد دی که نه کله چې یو منګزار نهری نهنظر نه قازبانې کني کاغله قاده او کاغ دومه باری کی د عبدو هو رسول پور چیک الم الفاظ وې دي ته وي تشہد نو تشہد پکې وي بیا درود وي بیا دعا وي نو بشورو کی تشہد وې د تشہد ماندہ گوا جوڑے تشهود معنی دا غوا جوړیدل دل په دې کې کوم الفاظ وی لیکيږي باقي کې د توحید او د رسالت گواهی ده هغه ان شاء الله باقي و به روز ته خبره کوو نن زمونږ سبخت نه تح ولله دا لږ لږ سبق د دی د پارهواو چې دامونږته زدم شي او یادشي را تهوم او پو بیم شو د ف کې کوشي بخ پوه کوئحي اتول الله دد تر جم ده د جبب ټول بعدتونه خاص د الله د پاره دي داجببه چا را کړړي ده الله را کړي ده نو پهجب بعدت صرف او صرف د چا د پاره کېږي الله دبارره کېږ ول الله منګزار چې کله قده باندې کني تحات باندې کني نو و یا الله زما پهې جببانې چې سر راځي بعدت زه کوم نو زماده جیبي ټول عبادتونه با خاص د الله د پاره او د کم عبادت تعلق د انسان د جیبي سره اي داغي د دعا وي لکه مونځه او مونځکي و دري دلي کې نو صلیب کی رکو دا سجدا دا دی راځي دا سجنه دی بګی نغیل نو ميخو دی شه دې مونز او پدې جب باندې څکم عبادت کیږي اوخته نه کیږي فریاد کیږي په دې دعا نو پدی جب جببه به منه غختتنه کوو د چاانه کو دا الله نه به کوو که په دی جببه به په دی جببه باندې منږه د رب العزت نهوه د بل چاانه غواړو د بل چاانه کوو ختن وکو بل چا د فریاد وکو بابا پتا تاببه شو او په خدای به شي ساله او فراد بل چا ته وکو ته حات الله کې مونږ وو د جیې ټول بعدتونونه خاص د الله لباره دي تا د جبې عبادت دا الله نه سیوا د بلچاو کو د جېته پومن کیږي ته حیا و یو دمنه بار د جې عبادت د بلچا د پارکه دا عبادت دا الله په دربار کی زکو یاقیم الصلاه ولا تکونو من المشرکین مسکوا او چرته د مشرکانو نه نشي مسکوا وا سن چرته په شرک یخت نه شي دا که د مصطله تعلیم د دې خبر درکې د تب عبادت سرب او سرب د الله وکي دا لله يجب طول عبادتنا خاص د الله د دا پردي تبن مصیبت راشی تکلیف راشی اولیاء او تا پیغمبرانو تا رمضان شي بنو چيا رسول الله مدد یا رسول الله مدد د امور دي لګنا یا علی مدد دا دې څړی څړی وی کخ دی وی دی پدی جذب عبادت دبل چاو کو پموس کیسوی التحيات لله د جبی ټول عبادتونه لله معنی د خیال کو وی خاص دا الله لپاره دی خاص مطلب څه دبل چا د بارا وبکی نه یو خضا یو سړې هغه وی یا رسول الله مدد یا علی مدد یو زنانا دا او هغه وی پیر بابا پنه کی را ورتهګه دی دې د جېب عبادت د پیر بابا د پاره وکه په پا موږ کې وی التحیات لله د جېب ټول عبادتونه خاص د الله د پاره دی لیکن دی ابي دي زنانا دي ترور دی مور دی خور د جېب عبادت د پیر بابا دا پارا اوکو زکا چی پدی جبد فریاد چاہتا اوکو پیر بابا دے اوکو دا اللہ رب العزت نے سوا دا بل چاہتا آواز اوکو ندی خضی دا خضا کمونسکی اتحیاتو لیلہ وی پمونسکی وی لیکن عملی طور پر وزان کی نرہ ولی مونکې خو د الله سره واده وک کې لو وزو کې چې الله زما تهجببي هرې بعدت به ستا د پاارئ لیکن په پا دی ژبه باندې دی د الله نه وه پیر باباته دیوانا بابات ته ل وان ته رامت شو وي هغې ت چغواله ددې ې مونځ د الله به دربار کې نه قبلېږي دېمون د الله بهبار کې ځکه چې دی د الله سرهغ وعده ما تکله د الله سری په مونکې سوواده کړي وه التحيات لله اے الله زما د جبی ټول عبادتونه به خاص تا د پاره دی بل چا د پاره نه ني د دمونه بهر د پکور کی راستدا یا پکور کی کار کئ او سموصيبت و راغئ تندور نو رټئ کتو ورزیدا او دی را د رمضان چیوئ چا تا پیر بابا توج پیر ابا بابا رامدچي لوه زوان رامدچي دیوانا بابا رامدچي الله څمر د کفر جمله دی وې په دې باندې والله خفقيږي الله قران کې وې اي جواب بنديګانو تاسو چې روختانه کوي نځمانه کوي رامدچي با په دې جواب باندې الله وې ذات وې په دې جواب باندې با راماده چې سره په تریواله تاوي وګوري سورته مؤمن سورته مؤمن د لريشتما تي پاره د قران سوی او زمنګ د زبان مسلمان څخه دې راته چې په مونږ کې څه څه نه هغه به پوره کهم دا مونږ دا مونږ د الله سره یو وعده کوو تر څو تشمون مونږ نه چې بس ته کته پورتو شه رکوع کا سجده وک اب زر درزان دم کویر او ما خوتی ځان دم کو دا وې د الله سره ډېر ډېر غټ غټه وعده وکلی و تاسو خبرې تا په مسجد الله سره ډېر لوی لوی واده وکړې خبر خبرته نه چې مازه الله سره تل وزنه وکلو سو واده یې وکله سورته مؤمن له رښتماتي پاړه آیت نمبر 60 سپتم وقال ربكم ويل دي تاسو رب او دعوني وخت نه کومه زمانہ پدی جب باندې پدی جب باندې په وخت نه الله و او وني زه به غواړی ما طب فراد کوې ما طب چغ وایئ اوران کې وئ او پهمونځکې و ا حیت ول الله دبار برځ کوې وجه یاد شي حیتول الله د جبې ټول بعد خاص دی دا الله دپه دي با د تونو مطلب ص د جبې ټولي بعد تونونه د بعد تونو مطلب دا دی پدی جب باندې ما ته دعا د چا نه غواړي چا غ بچاتوي اواز بچاتکه مصیبت کی تکلیف کی به आवाज او چا الله <سؤال> توهې او دلته الله وي ادعو ني پدی جب باندې بچکه ماتوي پدی جب باندې با आवाज زمانه کې پدی جب باندې با فریاد ماتکه او ني الله وي زمانه غواړي ته جیب ل کوم کله چې تا زماه غوختتنه وکړ ته ج ل کوم ز به ستا حاجتونونه قبلوم تااجونه به پوور واده کړي د نهموننسکې تهتحیا ې الله د جببي ټولي با د تونه خاص داله دپاره ديسم طلب یو نار یو ځناانه چې مونس کوي او منځبانې درېږي د په مونس کې د الله سره دا واده کوي چې الله زما د نه چې سره وي عبادت چې زه کوم په دی ژه باندې نو سررف ستا دپاره به کوم د بل چا د پاره به نه کوم اوي واړی زماه س تجیب د حاجتونو قبول ک کوم حاجتونونه به ستاسو قبلوم لکن نن سبا خل ته ویره وي زمونږ دوعاانه قبلېږي و په په تا کې بهسه کمې که نه دعا, دعا م ب الله مبت نام کیره الله پاک زمو دعانه قبلای تک جو مغو یو پلان کی بابا للادو، للادو، للادو، للادو، اوک دا دا با بالا لاړو او تویزګر له لاړو اخو زیارت له لاړو دا او کوغه به جيبه خبره ده انبیه او دعاء قبلای ساده دعاء قبلای کومه به پتہ کی وای چل به پتہ کی الله ته غلط نسبت وکوا تا ته څهګړې وړې خبرې کوي او دونی الله زمانه زمانانه غواړی په دی جبانې جب به با اواز ما ته کوئ په دی جبانې جب به با چغه ما ته ووائ بل چا ز به نه وایي او دروني تجیب ل کوم نه زمانه کوئ په دی جببانند دی اواز به ما ته کوئ چغه به ما ته فریاد فراد به ماته کوئ نو د نن نبااد مون ترجمم واورې ده بعد. په دی جببه به عبت صی او صرف د چا کوو لا الله به وردا درس ل راغلی عملې طور پر بزانان کې مون را وی موزونه خو پوری کول پورې کول س جیم دغس پورې کولیمونک داله سره وا کولی خو خبر دی نو قیامت کې به الله سپوسوکي زما بندنده تا زما سره وادي ماې کړي دي تا زما سره لووزونه کړی وو هغه لووزونه د مات کړي دي یا الله کم لوزونهوو یله ما کم لو ژوند مات کړی ما ته په بده به زه ته پته یاد کا دی وو الله ما ته پته نشته زنانه بو یا ما ته پته چې ما کم لو ژوند دي کمې واده می مادي دي الله بو چې تا پینځه ټایما ما ستره پینځه وخت ما ستره واده کوله روزانه پینځه ټایما په هر رکعت کې په هر موږ کې بتا دم ستره واده کولا اغه واده دې ماته کړی دا وا نه واده نه دي ما کړي دي یا اللهسه تا الله بوت چې تا پهمون کې شو وي او دا سر وګې چې الله ما ته خو د مو پهته وه الله بوج دی د موایم خ دې مواریم تا ل د مون سرجم د ول په کارو که نه تا د مو مطلب دګول په کارو که نه تاته دا, دا پته و چې پهې مو کې عربي وي او په عربي ک ما الله سره واده کړي دي لونه کړي دي نهدي پوورره کړي ده لاي د خوسې موار یم تا زما وزونهمات کړي دي تا ته ب او د دی سزا لاږي تم خال دی د مک نه مخکې مخکې هغه واې اولهونه چې بږد الله سره کم کوو په هغیزانان په کول په کار دي ناخبری خبرې یو سړی ووي یو ښه چې زهنا دا اووزر دا الله به دربار کې نقبلی قبلې مندوم نه کمم شو نور ایعلم خو پرې نور ایعللم خو پرې ده چې مونږ ته کماس کمم د خپل د مونزه ترجمې خو پت وي که نه مونږ ته هغې پته نهشتې نه ب في سط خلک بلکې نه نه ن خلک خبر نه دي ایکس صد خلک به خبرې اوس پهې پور مالک دا چې کمې ځانانه زلته را ځي د قاری ممن له را ځي یا زمونږ د خوور مده تله را دغه ته خبري نور چې اکثریت وګړي تاسو کې یو ځانانه نه نه په فخر وي چیرې زمانه وي مونږ ترتنه د قضا شې زمانه وي تر ته تعجدي د قضا شوي وای د ترجمه د لدرځي تعجد خو کې نپلو نکه پینځ وخته مونږ کې په دې مس کې ته سوي کمو وعده کم لوزونه تا که تبی پویی ایم که از کنا یه روی دا خوراله نرازی وی دا منزونا و دا تحجودونا دا نفلونا داستا بیال تا پکار نی شراط لی ترسو پروچی پدی منز که دی سویلی دی او اغدی پخپل عمل که راوستی ندی منز تالا ایس فائده ندار که من تالا فائده ولی تا دا اللہ وعدم آتا کڑی دا و بی عهد اللہ اوفو سورتي مائده کیسه وي یا الذین آمنو اے د ایمان خواندانو اوفو بالعقود ها اوفو بالعقود پرواله اوکې دا الله پوادو باندې اے بندا تیچ پمونس دا الله سرواده کې ندا بکله پورکه ندا بکله پورکه الله قران کې وي اوفو بالعقود رووالی وکې دا الله په باندې مو کې چې تر دا الله سره واده کې ولې الله را چې ته وخته اوس ول الله دجببي ټول بعد د توهته وای تاسو کومونکې وای وای که نه تح ول الله غ کې نو ول الله دجببي ټول بعد د تونه خاص دا الله دپه دي دا صرف ویل نه دي د پویل په ایل ندي دا د الله سره وعده کولې لو اس کولې ته مطلب په دې جب باندې بغښتنه د الله نه کوي په مسجد دی وعده کړی دا التحيات کوي زمانہ ته مطلب په دې جب باندې بغښتنه د الله نه کوي په مسجد دی وعده کړی دا التحيات لله نو دلته م الله وي ادعوني وختنه زمانہ کوي فرياد زمانہ ما ته کوي استجیب ل کوم فریادون به ستاسو فرادونه قبلوم ز به ستاسو قبلوم زب ستا قبلوم ان نهله نه ب ش خلک ی سک بیرروونهې تکبر چې لوي عبادتنا تبور کوي نه ما تاواونه نه کوي با باګانو ته را مد شوي او لیاو ته مد شوي لزان ته را مد شوي نهله صید خولوونه جاان نه زر دی چې داخل به کې الله دي جاهننم داخرین دا انداز داسېاندې مې داخل کې چې زلی له ور سوال به نو غوخته نه دا الله نه کووهکه نه موسیبت را شي تکلیف را شي الله رببول ت نه به کوو او الله ووي چې زما نهکی و بنده سوالو کې زه دغه سوال قبلوم الله خبره صحیح ده که نه کمی به ما او تا کې سې به قراره وګورې س بهقره نمبر ایک یوصل سل شپاتتی یم نمبر سیس دوی مسی پارا وایضا تاه کا یبا دي کله چې تپوس کوېستاه بندگان زما عنې زما په باره کې په اننی خریب بشکزنېزدیم وجیبو دا وت قبلوم سوال د سوال کوم کی عجيب قبلوم دعوت دا دای سوال د دا سوال کوم کی په دې جواب باندې کڅوک માતા आवाज وکي ردا سوال قبلوم اذا د عاني کله چې ما نه وغاړي کله چې ما تا आवाज نور پتی وي فل يستجیب سوال به ال قبلې کی الله وي فل يستجیب لي چې جما په حکمونه باندې عمل وکي اما بو کون باندې عملو کی واليؤمنو به او پما باندې يقين اوساتي یقین مطلب دا دي چې زماده سوال به الله قبلې دا الله نه ثواب لسو کو ني شي قبل اوله التحيات لله دا به عقيدي دا به ایماني چې دا جې به ټول عبادتونه خاص دا الله د پاره دي نه پدي جبا چې دا आवाज کوم نو خاص الله ته کوم نو واليؤمنو به دا سای چې زما سوال قبل ول والله سر پله دی بابا زما سوال ن قبل قبله وللی بزرق زما سوال ن قبل قبله لی ولي زما سوال ن قبل قبله وللی ول یؤمي نوبيله په ما به حقی د سااتي په ما به ایمان ساي په ما به یقین سااتي مال به قبول شي چې شو نه د د خلکو یقینونه سردي کم زوری دي نو غوختتن نه په دی جببه باندې به دجبې بات به سری فوسود د چا د پاه کوو دا الله دپاره کوو دا الله نهواده بل چا د پااره او به نه کوو الله را بلزت د دیېر منه کړي د الله د دیې من کړي د وګورئ سرته یون وګورې سبق دی اتلحیات لیللہی نجوی ٹول عبادتنا لیللہی خاص دا اللہ نا پاردی سورة یونس یول سمسی پارا آیت نمبر ایک سو چھے صفحہ نمبر ایک سو نانانوے بلکل آخیری کرخدا سو نانانوے یول سمسی پارا سورة یونس 106 ولا تدعوا من دون الله ولا تدعوا اور امدد شي موای من دون الله دا الله نه سیوا ما اغچاتا لا ينفاوکا چې تا لا فائدہ نشي درکوله الله وي ته چې جا داواز کې چې کم ولي تا کم بزرګ تا کم بابا تا امدد شي پدې باندې لا ينفاوکا تا لا فائدہ نشي درکوله تاله بچ نشي در کولی تا لا نشي در کولی د زمونږه انانهته وي بچی د بهګوتته و شي وي داس دو را له خ دی په ډیرو باباګوې غوخته دی ووي په ډیرو باباګانو مې غوخته دی او غ راله را کړی دی مطلب چله را له را کوو خو بابا راله را کوو و قرآن وی مالا با وی ما با لای انفاو کا د چې په دې جب باندې کم بابا تاواز کې هغه تا لا فائدہ نشیدر کوله نور پس وی ولا یزر کا کچره ته بابا تاواز و نه کین دیتا لا ټکر نشیدر کوله دیتا لا نقصان نشیدر کوله دې پتا باندې کټ نشی پاک تر کوله قران تعالی ته تسلی درګې انته بابا نه تیری بابا وکټ پاک تر کو وګوروي د کټه راوګورځو بادي انساني کرا تخل کو د عقيدي عمر کمزوري دي بادي انساني پدې کټ کی اوړی راوړی کبظمه کپرو دي لشپې چود کیږي یو طرف ته چې سار را باسي ناغه بلګور ترسه درې لکه د لاټو پشان دي چورلی اوړی راوړی اوړی راوړی دې په کټ کی جیم څوک پورو چې کل نا کل اوړی راوړی درش کېتا وورځيږي انا وې دا راوورځېد دا به چېرته د یو وللي یو د یو بوزر بابا قبر طرپ ته خپې راغلی پوهش دا, وی دا, را دا را و هغه د کټه را غور بابا لکه دومره ظالم شو چې زر راغه در شو کټ د کټه غزار کوو تا را څنګه بابا او یارهب دا و دغه قبر طر ته اغلی راغلی تا ماته د بابا ق عزت من که خان عزت زت مننده ده خانکابې په باره کې چاونه وی چرته دا خپل په خانکابې طرف ته راغلي کېږي انشاء الله پاک کتر غوړځوي دا نه وی اولې له دومره پاور ورکړې وی اولې دومره د کړه ده هغه نه بدمش جوړ کله چاګو غره بالکل اخو دې غو نه مري بالکل اخو دې غو نه مري یاده بس فورن راځي او دا کټه دې کتر غوړځي تزمہ خبر طرف تخفیرا وله تاسو نه تاسو کومه په دې دنیا کې چې وسړې کور ک د ککی که نه دا خو دطرته به هم قونه یو دو سر به هم یو دی طرته به چار چاپېره دي که نه سلور وړهطرفونو ته خاام مخ به سه سر زیارتتي سرتون د سرته د ته نو بیا چې و یو سړی او هغه داسې عاقده ساتی یایښ داسې اقیده سااتي وای د نن نه پس به بته داسې خپې به د کې دکه چې دې طرته هم کې شي یو وللي ی زیارتتي تبایدیس چلکو چیز ایغا نیغا ودریگا ایغا نیغا ودریگا ایغا نیغا ودریگا یا زن زن زن دوا قرآن وی ولای زر رو کا تا در کوله تاله نقصان نیشی در کوله تا دکت نیشی را گرزه وله تا ما یریگا لیکن ایمان دیتر آور رسیدو نو نه با په دژبانندې چاته کووحياتې الله دجبی ټولې بعد دتونونه خاص الله د پردي نو په د صورت یوننسې یت نمبرهو چ کې په انفال ته کچې دا الله لادي بل چا ته په دی جببانې را مد بل چا ته دوااز کوو په ان نه کو ض نه ظال مین بیا شکت ته به شي د ظالمانونه د مشرقانونه پنپیره نار چا ته مشرقانو کاپیرر ته ووی کاپر کافر تبا کافر نوی مشرک تبا مشرک نوی مسلمان تبا میا مسلمان نوی آو کنا ندران تپوزدو کی نان نے مفتی گوڑ دے جوڑ کلائی کافر تبا کافر نوی خیر دیں وی سب پتلے کی مسلمان شي کنا سب پتلے کی او نے اور مسلمان شي وی بیا مسلمان تبا مسلمان مایا سب پتلے کی یوه نه ورځ ترته کاثیر شي دا دی په فلسفه دا شیطان غډر قابل جرنی لګنه څنګه خونې او تخې څنګه تبقونه او تخې څنګه پټیانه او تخې روزانه ولې نه نه لیکچر ور کوي الله وې په انفال تا کپدی جواب نیتا بلچا ترا مدد شي وی بلچا ته دی आवाज کو ف انک ازم من الظالمین بهشکه تبشید ظالمانو نا تموت تا وېخه دا پیغمبر ته د پیغمبر کار نه کیه او ما او تا تا وای چې خیال کوا خبردار منځوستا کا پدې جواب باندې وې اَت تحیات لِلله د جېب ټول عبادتونه خاص دا الله لپاره دي او پدې جواب باندې تا بل چرات بل چاته را مزد شي ان الله يف انک یذمن الظالمین تبشیر د مشرکانو نه